Baxi aipatzen haipatzen uh, zinaukun, pixkat uh, nola bizi izan duzun esperientzia, uh, eskualdantza kurtsuak uh, emanez, ibiliz, uh, ekitaldi horrietan, aktualitateari jardokitzeko jardukitze, inaki salumide, hor, egungo eguna gertatzen da behala, egin eh? yeah. uh, zinatzen den arau aldu zauzku informazio batzu, uh, ergana izan denari begira, hor, zuk uh, zer diozu. Bai, hori bon, be, berri onak dira, eh, dudarik gabe, gero egia da uh, bat daizkera eh, zilo batzu nun uh, galduak lita berdin ere, hori bon, uh, istorioak ere erranen du uh, ba, Bide honean da, gero uh, untsa da ere ez helbideak jakitia, eh, beti zain dira kuriositatez ugilduko uh, direnak eh, Ara, hori bon, gauzako gauza da Nik, uh, jaudekumen banduke, da bat nuke, uh, da dugu eta bat, gaur Um, aktualitatea egunetik egun aldatzen da Eta justuki bon, segida bat beharko du eh, horrek Eta itzanen da, beharki artisauek eh, Eta gizarteak ere nahi baitu Baina biharko gaiak aldatuko dira Seugenik ere eh, ara, Lanak segitu beharko du dudarik gabe eh, ara, Ez da gaukko aktualitate beroa bada eh, bihar berotasun horrek beharko du eh, segitu eh, Nahi zepelduko den demorarikin Baina azentaz Bakea ere uh, zer den, ez, ni adosne izi horrikin, eh, zaila da definizia bakea zer den. Uh, bakea eta sekulan ikuste eskuratzen. Eta, bada norberak nahi duen bakea, uh, gero gizarteak nahi duen bakea, estatuek nahi duten bakea, eta bon, hori guztiak beharko dira norez baitu ustartu, eta hortan da bakea. Uh, Euskal Herriaren bakea, bon, iparaldean, bada Euskal ofizialtasuna, eh, urratso uh, hori ere beharko dugu oiz uh, uh, gain ditu, uh, eta ez hori baka Eh, han, Lugalde antorakuntzan ere bai eh, Goaldean ere Euskarari begira Nafargoan ere Euskarari begira eh, Entzuditut ere uh, uh, Irrefxatu batzu haistian Amarrotako ez da baidan erran ez erzen, uh, edo eta, bo, Ez Edo Lugaldetasunaren Eta bonik ez dut ez dakit uh, Egun batzutan bai, nahi nuken Lugalde bat Beste batzutan ez uh, Arri Euskalduna naizera Euskara dutara Euskara eman dautatela Eta nik ere ene aldertik uh, Emaiten dutala ene aurrer eta ene ingurukoak, er, eta araiz nerea horrek gauza berea inendute, eta bonberek berenbidea inendute. Hori da, Euskaldun, ta ta eta nortasun, uh, eta eta gizarte, gizarte, eta beran aldiz, beran aldiz, beran aldiz eginen dugu. Nire horretzen aiz, uh, Siberuan uh, enaitanik eta manik, eta zuten, enosabaz harek ere bate, hori desagertu da. Uh, Baina uh, beste Euskaldun begi mota batzuk dira eta biar ere izan dira, horretan da esperantza, eta bakearen esperantza horretan da, nire ustez. Sigur... Iru di mena piskabat, zeh, espero duzu, zeh entzun nahizi nuke hara txalde untan, hemen orenetan, eh, menesan andres plazan izanen baita a gejaldi, a bat, ez eh, dakigu, zeh izanen den hori baina zeh nahizi nuke, gejta dadin, zeh nahizi nuke entzun, gejaldi entan eh, Entzun nahiko nuke, jende guziaren atxpoza gaur izango dena atzpozori baino no, nahi konuke eh, <coughs> alegin horretan harikira oain dela demora hainitz baino simbolikoki gaur, aldean dabezi nahi konuke erran eh, setasunak eta ozago ai, bat eutela, haien importantziak azetari entzat baina gaur egun simboliko bat da berreun armai zen, irureun bosteun, o sei e, Horrek ez du ezan nahi, guk ez zitu gula, gehiago izanen harreman e, e, esturik e, gu inguratzen gaituen estatua ikin. Horrek dira ezan galdira Baina armarik gabe, beste bide batzutatikam pasatuko gira. Hori sorri ontzekoa da. Ba Prezeski, eta ahmakotziz, ahmakitzuliz... Bai desagertuko dela ere eren nahi du, eh? Desagertera doa. Bai. Ikurzen noten duzu irriskoa, beste taldea armaturen bat sohtzea hoge. Eh, er, irrisko hori, eh, beti eta genieta bada tradizio bat, ola mundan, eta bada, nezenka, eh, espainola gustoz erratu dute hori, morbo pizkateikin, eh, bada, nun bai eta estatuak, eta bada dute desio bat, beste... Ida beritaable bat e, nu baita gertzea. E, uste dut, espero dut ez dela hal gertatuko alata ere. Euskal Herriak bizi izan ditzu denetaik, e, karlistak bididera askatauna bid da, beste zenbaitzu patxatu dira gero eta ez da azkena izango. eta zergatik gure herriak herri bezala bizitzeko salttasun aundiak ditu lako. Ez guk bakarri, baina ez gure herria bakarri, baina zenbaita herrike. Eta ez bakarrik beste herria aundiak gehistoa dira baina ez dutelako ulertzen nola, frantxezen hori da, entzat, nola mundua ez den frantzeza. Ez dute ulertzen ala. Eta egunen baten, peskina, peskina, ulertu beharko duke, eta, e, beste mundu bat zupa dirala, mundu berean eta baina nik eh gaurko egunaz, hori half maratona egonuke simbolikoa dela eta jentea da, gora tabera karriketan alguzetan de ere talia gariballa quien es matarman hunde simbolikoa da gusis eh, kristauen hitzak bezalak dira, eh, dira, gustiz simbolikoak. Zai dote, oiei, eman behar, inter... eh, beste da, segitan izango gira, bihargo izan erraneaz, bai berreunda, berroita mar armaiak agertu dira, baina baziraino seguraski, iruren baino gehiot. Simbolikoa izan zen ere, 2000-a maikan, eta kira zuenean armak usten zituela. No. Bi egundez berdin dira, baina ba, biek bai, ek, se, zeinek du garantzia eh, ondiena? Eh, garantzia oh. ondiena gaur. Eta gainera, bi garrantzia. Bai, Asmak itzurtzen dituelako? Bai, ba, ba, armak usten dituelako, bai, dudik gabe. Eta armak usten dituzunean, bestearen itxura, bestearen hitzak aurrean denean aldatu behar dira. Eta aldatu behar ditu. Ez zaitu gehiago modu berean mitzatzen hal. E, Lehen nabizi, baino, alata erien. Etak armak utzi ditu. Beharko litzake gaur, simbolikoki, biartikan bentzaten, gaurtik iti, besteak, estatuak erran, guk ere, guda hontan armak usten ditugu. Guk ere bai. Egin, egin Badaki gote? estatuak armaren monopolioa dutela, baina alatare, simbolikoki, erraten dute, biartikan ez ditugu... Gudaun dauntak gehiu armarik erabiliko, guk ere hitzak erabiliko ditu. Eta... Iakin mm, e, beharrezkoa da, gaur armak utzi dituztenak alatare basoan segitzen dut dela. Iesean. Bai, iesean, eta, eta kukutuak, eta sastean. Eta basoan, izlariak bialtzen maldimadituzte, Bakeak zatasuna handiak izango ditu. Hortaz besteak ere beharko lituzkete armak simbolikoki gaur gutzi.